На якусь іншу, яка не буде предпочитати. Одно діло рішить, а інше діло порішить. Як ти до цариці підступишся, коли вона у Верховній Раді вже не буває, а проводить весь свій час ісключительно в будуарах чи в кулуарах? Ну, однак до неї не підступишся. А доки Елізавета не завершила рукову ошибку. Бажає приблизити до себе Корила Розумовського, ще ближче вона, щоб доказати йому свою вірність, від Понятовського звеліла узять отой його незвернути польський трон і зробити з нього що? Спеціальне таке сідалище для отхожого міста. По-нашому кажучи, дочку. І поставлено це все було непосередственно біля будуара, щоб недалеко було ходити. Отут Московія наймає дуже сильного і досвідченого кіллера, який би довго міг сидіти в гівні, і той за великі гроші робить це, сховавшися там під останками трона. Доки якось цариця Єлізавета не повечеряла плотненько, а потім пішла і плотненько сіла на вінценосну дочку свою. А цю зловісну мить кіляр із знутрі, гавна випірнає, виймає довгу гостру піку, і замість того, щоб цариця покакала. Получається, наоборот. Гостра піка пронзила її точно в отверсті. Весь царський двір забігав. Що таке, що случилося? Доктор дивляться. Факт на лицо. Тобто цариця мертва, а слідов нікаких. Лише в одному її місті обнаружені були слабі сліди крові. Проснувся, і крило прибігає. Що таке? Питає. А йому в ответ показують лише неживу його супругу. От чого смерть? А в результаті, кажуть медики, в результаті гемороя. Той обурився, якого такого гемороя? Я його там ні разу не бачив. А ті лише розводять руками. А що ти тут ще скажеш? Ніхто ж не догадається зазирнути у гівно, щоб узнать правду. Ні. Лишився Кирило Розумовський удівцем і царем Росії. От які бувають повороти несподівані особисто в сфері таємної політики, що результат получається протилежний задуманому, і тепер нам до свободи лишається один лише крок. Но тут-ки Московія усполошилася, як так, щоб Русь так узяла гору над Росією. Та не такому ніколи. і беруть, і хапають розумовського. Одрічись, кажуть, "від законного свого брака з царицею Єлізаветою. Це для того, щоб потім понизить його у правах. «Що таке?» – не пойняв він. «Бо дуже був заглиблений у таїнственні обставини смерті своєї вінценосної подруги. Так, що почав було вже зв'язувати нитки причин гибелі із дучкою тою». «Що таке?» – питається він. «Гівном, яке відповідають ті і хапають його, і починають повільно нести до колишнього польського трона, і вже починають садувати його туди». «Ні, штані вже знімають, доки його не осінило». «Відрікаюсь!» – крякнув він тим же голосом, яким потім кричав був до більшовиків цар Микола ІІ. От тоді і загинула остання наша надія на волю. Або в Москві як заведено? Все робити через узно, Навіть убивати своїх царів. Такі з цієї історії можуть зробити собі на майбутнє такі висновки. Во-первых... Не надо ніколи на ніч плотно вечеряти. По-друге, ніколи, ни ні при яких обстоятельствах не слід робити з уламків трона чужої незалежності собі одхожі місця. Там, де кінчається гра. Швидкість часу яка вона? Коли нарешті збагнули, що менше, аніж думки. Себто нарешті співставили генетичні спіралі нащадків видатних людей і з аналогічними в часі заворотами вишукали і повернули до нас наших генів. Чому вони почали зі стусем? Ще в ті далекі епохи, коли ми починали жити без нього, я ляпнув. У музеї літератури дуже багато експонатів, бракує лише живого письменника в експозиції. «Оце так-так», – сміялись науковці. «А як це собі уявляєш?» «Та дуже просто. Ви лаштуєте мені кабінет, я притягну туди речі і повний робочий день пишу. А ви водите екскурсії і показуєте. Оце книжки письменника, оце експонати, а оце і він сам у процесі роботи». Якби вони погодилися, я б підписався, бо в мене й досі немає кабінету». А взагалі я хотів відкривати білі дірки в космосі, однак бракло апаратури. Література ж привабила тим, що перші свої кілька тисячоліть творилися навіть без паперу.